Erame salamike le palsa gurekin egon on Mikel. El guno zure Odian aukisteko chimpleki uh, egin behar baginu arantsaren omoniera gisa oso ikusten dugu hola presentatua sirela. Bai. Omoniera edo apeza algo itxas munduko bat loturiteko hien den artean eta eta hienko bali bada ba <laughs> Zeu lta itsasoa bat egin ez hori <laughs> zerbitzuko naiz eta duela e bego jote hasi nintzen uh, misio hotan.. Mm -hmm. O ejan behar da zure burasoak gin hemen uh, gerla zibiletikes egin zutela. Karaia? Bai nere lau uh, itatxamatxiak uh, Ehorziak dira altsuko ilerrietan, hintzirezen eh? hoitamaseian, uh, dena utziz, eien uh, desteratuak, eh? eta aita preso zen, uh, eriozak baitua, uh, eta gero libro utzizuten, uh, izan zen, uh, olako bat, kanjiko bat erraten zela, uh, eta hola, Mm, Sokhtu uh, beraz uh, eskualduna begzale eta ez dut meresimendu anterrik uh, uh, salbo uh, lehi altasunogia atxikitzea uh, uh, uh, eskolarari, eskualdunari, ta eskolegiari eta jendeari ere ze izlari etxiohtan uh, uh, bazien beste izlariak uh, ienaktean ahantzale uh, batzuk baina neetarik bazien etxiohtan na, beti dugu... Uh, Eztaba gure etxan, txaskotan, mugandirenak beden badakite hori. Ateidekiat eta beti azieta bat kanpotik etortzen zenant, dako. Egen <hazien> behar, altsun txipitan sortu zinela, e, e, bizizan zira, zunbait urtez guti egun eh, da gian. Bai, bost urte, lau, euh, <hazien> lau euh, geienak sortua gira eta berze lau gero donianelo izunen. Uh, bostokte egin du uh, alttzuna. Uh. Ah, eta jo itsasotik uh, bildu zira Ba, gurasoak eginuz. <risa> <risa> eta seminario tipian tsartuko zira uztaritzen gero? Bai uh, Seiga genean K atetan uh, zaila hori heK eh, hotetan etxe utzi behar etxeko goixotasuna, euskarara... Uh, Beste mundu batean sartu... Uh... Zeran ahiru, ez zera eskoraik egiten, seminarioan? ba. ez zen. Ah, es? es, uh, mundu frantzestua zen, eta zen, ongi ikusia. Uh, denak eskaldunak ginen, <laughs> apesak eskaldunak, biendak <laughs> eskaldunak, baina zen, uh, eh, euskara erabiltzen biltzen salu, uh, Pierre Lafitte, orako batek, kantu batzuk erakasten ginituen baina... Uh, Girua ez zen uh, eskualegiari uh, izuria uh, izkunza edo kultura edo politika mailan ez. Ez bate, eh, nora egiten ziren frantzisez, Latina ikasi eh, duzia? Eh, ikasi dugu Latina, ikasi dugu Grekia rapizkatera eta... Na ba? ba, ba. eh... euskara ezen eragasten... <laughs> Eta zertzen cest barnategian cest denesteran? Barnategi bat ginen astea, osoa handi datu gabe eta eta asteburutan eh igandea ginuen libre. Euerdetik eta seiak arte. Noren izan zen hau zurea edo burasoek zuten autatzena? Ez, be ni bigerrenan itzen, ordan horat emanuk orata orat zuten xorsea yine nechana bazen vibrato biskat tokia ket eta ba ni segida hartu nuen anain ausiaren segida ta eta gero ho hobo a ideia hartu zatan baina berantan un premiere kwa c'est c'est bazto se oxtenitian ama orra ama se Eta gio, seminario haundia deitzenena, hori haki zen. Bai, be, ungi... Begiretu <laughs> ditut fitxak. <Ika> <laughs> bai, bihurtte haki zen. Ungi. Xantzei zigarria izan duguk. Uh... Gazte denbora orta ko. Zeren, uh, uh, Batikanoa, uh, Batikano biharena, uh, irautzabat bezala uh, gehtatu zen. Or, eh? Eriza behitu, ahas behitu. Eriza ez zen eh, egiaren eh, gaztelu bat, bezala, eh, baizik eta Eriza mundua magnean sartua, erriguzien eh, errespetua, gizabideen eh, eta eh, erabilpena, izkuntzaren errespetua, hor sortu zen lehenbisiko liturgian. Lehenbisiko aldiz Euskarra eh, aramaten zutela, gure aita eta salmoak eta belokeko fraileak eta besteak lanizigia intzuten. Hor berria zen hor dianor. Orde. Eh? Eskola hartzea aski berria zen hor. Be orsen da 1875 bostean. Eh, eta bon horduan ene aldetik sortzen da bon, bada subi bat horduan eria eta elizan artean e, subi bat egiten da eta meritsi du beraz bide hori segitzea. Mm -hmm. Eta beraz, uh, uh, baita bi urte horiek uh, akitzeko seminarioan dian eta baionan gero, uh, indugu uh, ikasketa batzuek teologia mailan eta uh, sakonak, intezgahiak, uh, uh, erriari lotuak, teologia berriari uh, berri orten urkiltuak, eh, uh, askapen teologia eta uh, Bon, beraz uh, gure engaiamendua egiari buruz nien batan izen eh, gazteenboran ereeta ba, eh, eh, ez ziren eh, kondenatuak eh, alderantziz zen eh, bon, eh, bataio bide bat bezala, Cristtino eh, bide bat bezala egiarenzat ere eh, eh, zerbait eskaintzea edo kultura mailan edo, edo sozialki edola. Or, oh, gultzatu ituz usteo hori handuzue, eskaldu eh? nainiz bazirela, gai ezagutzen ditugun batzu dudarik gabe, ba, sirenak denak a, a pesto, uh, naiz eta es, bideori hasi. Beste <laughs> <es, es, laughs> <es, es, es, laughs> Gure <izbazitik>, klasetik, klachetik beruita, <laughs> sei gerenian beruita 4 ginen, petxan igatsez ginuen, petxan <laughs> <petjani, laughs> denak sautu utena, uh, aldudeko deko alde hortan, petxan igatset eta uh, beruita horzetik bi e, apes Gira, uh, koakine, uh, jorik egin tani. Eta, egin eh, tzen beraz, garaia, aipatu duzu, enbata uh, mugimendu hori, enbata zikina uh, Baina, uh, uh, Patxinobliat hori egin, eta, eta ba, o, Jaki eta Beberri eta Simun Aranda gara johtan. Uh. Hmm. Lehen Michiko berrigunak uh, uh, uh, itxasun. Uh. Ezagutu duzu hori guzien? Beba. Parte beba, hartzaile. <laughs> eskualdun fededun erraiten zen? Erraiten da? Bai, erraiten da, azta gizera nahi duen. <laughs> Lehen erraina zuen eh, eskualdun izaiteko marea handibatzea fededun izaitean. Nik usteut mundu hori... Eh, Beste batekoa dela, eta hoai uh, fededun izeiten algira hauniztasun uh, uh, batean. Uh, lehen bazen zen, uh, uh, jaten dena kretiente, regim de uh, egiristinotasuna, zen uh, e erriaren uh, elpogar bora dena, oianak <laughs> zen zuen eta hoai ikasi dugu. Beraz kontziliotik hespetatzen eh, eh, bakotsaren ibilbidea eta badira sinestdun direnak eta beste batzuek eh, ez dira jehenko zaleak jehenko segitzaileak, be haien sineste bad dute baloreetan, giza eskubideetan eh, eta hortan ere eh, ikusten dut nik... Eh, jankoaren eh, argi eh, edo hasi edez batzuk herriaren baitan. Eh, ez direnak helizetan, eh, behinan herrian eh, bizitzen dutena eh, maitasun bite bat, laborki gaiteko. Mm -hmm. Gero izan da beste garaibat eh, eh, militar servizua edo kooperazioan joan zidela ementik? Bai, antilla setan, eh, irugte, Eh, era kasle bezala xege zinuan? kasten denetaik Han, kolegio batean bo, ba, historia frantsesa uh, matematikak denetaik deneta mm -hmm. momento ona pasatu duzu han? bai bai ni tako <coughs> ni kasidu ta an uh, oh ginuen eskoraren zapalkuntza Uh, erri baten ez onartzea, euskal erria erri bezala, hori sentizenginu en azk azkarki, berzalia ginenak, uh, eta han berze gizako ze bat uh, ikusi dut uh, kolona kolonializazioak hamabi uh, uh, milun Afrikak uh, eraman zuten Afrikatik uh, esklabu bezala eh? Ameriiketa eta antilistetako gaztetan eta esklabotasun horrek utzi ditu agasstuak utzi ditu jendeetan. Uh, bizki zaile egiten zaile... Uh, uh, askatzea hori, libratzea, moztea kateoiek horiek mila asok zirun, baxo eta bostea, moztu esklabo izaitea, zen gehiago esklaborik. Baina, gelditzen dira buruetan, gogoetan, eta usain txakori segitzen da. Biziki zaila da, E, gu egi bezala ez gira seku esklau izangin gure jabetasuna egin nuuen gure baknean. hor bada bertze zapaltze bat heldu dena psikolokokii edo ofe, sozialki. Gero kolonias, koloniciasak, xuriak uh, uh, uh, uh, buru ziren eta hango jendeak bizkat uh, biherren mailako holako uh, uh, dejitak bezala. Zuria eh. interesgarria zen uh, gasteekin hainiz bide indugu hano eta anisikasiere. Mm -hmm. Bazen txuria uh, lekilako mexvidanza zerbait ere beti egon dena. Normal da. Bon, be, beti izan dira, ni suria eh, izanez, eh, uste, usteute suri guziak eh, be, kolonialista bazo ginera, ben, ez, ez zenora, bazien de beke, eh, antiristetako eh, jabiak suriak ziren, ahek zuten, eh, bon, be, merkatuko bide gienak, eh, hien eskutan ziren. Baita ere, uh, <coughs> Ejoma eh, eta Iteko Lohom eta Kanazuk eta Gerobor. Uh. Eh, uh, Ustetut, departamendu bilakatu dela, Antillas eta Guadalupea. Guadalupe, Guadalupe niten, uh, bainan, uh, uh, indarra, izieriko indarra, berlietake hor, uh, uh, altxatzeko, erri uh, hori, uh, uh, Hemen egza Eskolegian egiten den bezala uh, kooperatiba kooperatibak mutatu zilarik uh, lan uh, industria mailan komerxo uh, mailan jaboraantsanikusi uh, uh, uh, behar da ze indaaga izan zuen mila behar zirun da hiruita meka ateotan laborariak eta azainak e, ikasi zuten e, indar bat zutela elkartasunean haiek daieen kasrak bazuela balore bat ezusi dena e, andioien e, eskutan e, mm -hmm. e, eta hori ikasi du egiak eta han molde hori emateko zaila da. Mm. Mm -hmm. gero berrijin zira siburula tapez izanen zira orr eta bedeziki ahantzaleekin ibidiko ziraz. Ez nahi, kena apesak ibiltzen zirela, ere eta ez da itxasuan ibidizidaz, Bai, apestu ninduten uh, duela baruita mekauzte, uh, ekeinaren uh, oitairuan, eta uh, jada loturak nituen uh, itsasmunduaekin munduaekin, uh, lekeitio, nere ama eta bilia izan izan uh, ango handzarekin itsaso baita erean haiekin eta ajantzan beraz itsas mundua ez da agotzaenetako itsas mundua da nere zainetan, dutana badut ba itsaso zainetan eta apestu eta biamuniana embarkatu nicen Olako, unzi batean, panxika izena zuen, atunetan, eh, sasoineiteko, eh, ahantzale bezala. Bazien beste, bi apez ere, ola, eh, ozablo dolon, hori da, itsas misioak galdatzen dutena. Eh, ez, itxas mundua, eh, gainetik zure, E, altaretik, bakizu zure egitik, apestasunetik, baina apestasuna aktuz, e, e, ahondik bat bezala, ez e, e, ibili, e ba izak eta bat eginez, jendeekin, ezagotuz, jendea bide eginez, eta oztakotz, itxasuratu. Zer, itxasua azer den, ez duzu lehoreti jakinen, lehoretiak ez da duxikashten itxasua riburuz. Ba izak Itxasuan morinduta, itxasuan embarkatuta, hor, itxasiendeekin bat egiten duzu, eta <coughs> ez dituzu uh, zure egiakola kola botatzen, eh, horrek ez du balio, <laughs> eh, baizik eta ikasten duzu, itxas gizonoiek zer duten, zaberastasun duten, eien bihotzetan, eien laniteko maneran, elkartasuna, Uh, amalau ginen, uh, bakko hietan, uh, amairu, uh, amalau, depende, uh, atunketa ibiltzen ginen larik. eta sare bat baizik, ez da sare bat uh, batzuendako da beste bat besteen eh, bat da, eta elkarrikin lan egin behar, eta beraz, uh, itxasoak erakusten du hori uh, zer den uh, elkartasuna, mulako, berezi bat. E, itxasuan bakarrik itxasua izagutzen denaz, er, gehi, gehi bat dira arriskuak, uh, itxasua zonbat gizon iretsi ditu itxasuak. Eta horre partekatu ien uh, beh, gauza ederrak eta, eta malurrak eta, bon, hola. Eta apes bat izatea, uh, hola, marku batean, uh, itxasuan batean zer ikartzen ziren... Uh... Otoitzen ari zinezten, Pentsu dut, memento bat zutan, ze babes gixako bat, bazen? Ez, ez ginuen mesarik, ez besperarik ez otoitzaldirik, ez zinia jantzale. Jantzale ah, zinen? Ah, ahantzale. Eta ahantzale? xukaldari eta dena mehar zenean? Ba, xukaldean, lan asko indut, xukaldetan. <laughs> zen, norbait bat, zen, eta nik, bau, Usaianian gaztekin eta holakoak igonaldiak eta egitenik ginituen uh, udalekutan eta holako Eta beti indut uh, sukaldariza maite nuen ba maite nuen behartzenekin ba e, be, uh, <laughs> eta ba ona jaten zituen bai bea egiten dituen holako marmikata atunaekin erro uh, peitata altsatzen ginoen arikan txoa eta ola, ba, beti bazien, ahriko eh, txoa, ahriko txurioiek, ahriko eh, zabaluiek, eh, freizeko eta gozauna. Baina, eh, beraz, eh, nik, neuk, eh, olako, eh, otoiza egitenuen nuen. Eh, ba nuen, arrosarioa, eh, eh, patrikan, eta diburu bat, eh, Prions en église, et euh, on euh, aussi qu'au Thoïsac, un béin, il y a tout ça, Ransalewat, Ouais, j'ai trouvé le bouquin du curé, c'est pas un bouquin de cul, c'est un bouquin de prière <rire> !» da, deskobritu zuten ezeko usten zuten soiten nuela hori liburu usten zuten ek ekerabiltzen zuten, liburu eta ikzerdeo eta ikzerat ha, ah, bat zituzten horakoak? berdeak? no, no ez ditu ah, ezagutzen duzu koloreat, adela egeiteko maneran eh? eba, arte artean eta, ziren hor, oh, ere, bo, bo. gauzei jingarriak dira eh, da, niz gauza dira kontatzeko Bae. eta e, giu behiz lehiur geratu zida edo ezakit edizak untsai kusten zuen ez apes bat izaitea a... ben kasuan zuen bate ungikusi ez faltazile iruile abete initean or, eta buru ilan telegamo bat hartu nuen e, apespikuteketik hortik alde egin behar nuela eta ganitzen e, baunan erat paspiku deirat eta go bikarioak jantzatan ez taungi iten go dunianeko pezek eta zibrukoak ez dute hori gustokoa e, itxasone biltziaola eta nani garen na, ze uste duzu naizela plazegendako lana bada eta hiendeekin itxas misioa hori da eta auch bada auch <coughs> zerbait bon, Kurutze bat bezala, nik gusten nuen eh, elizelana misio bat bezala jendeekin izatea eta elizak hori eh, begitxarrez hartzen zuen eh, misioak eh, zuen holako eh, eh, agera hona eh, pretrugie eta hoiek eh, lan dizezinak eh, eta eta guste ut shantza izi gure bat dela eh, ez bakarrik itxas munduaren dako, elizaren dako, mm. e ekarzea, ize fresko bat, ikustea, e jendeak zer bizitzen duten, eta uh, ere, uh, eukaristiaren ogia edo, pesta uh, berri dugu igandean, baina, uh, irin hori, nondik ekartzen dugu, gure sakristietatik edo, edo itxasotik, edo lanetik, eta, orako, Eta nik irin uri uh, txemerten zela hogi uh, biziaren irina, uh, misia ola ikusten nuen. Da beraz hor, inditu eta amairu urte miagizen, Jean Martineen, uh, kasatu ninduten uh, portutik. Eta amairu urte burian, apesfiko berdinak, non señer bensanek, berriz deitu. Uh, ez duugu neogat maiten, me urt ez ez da <laughs> Eztugu neogatxe maiten it jasmundurako monier bat eta <coughs> bon, egia da e, misio berezia dela eta bon. eta behar dela itassoarekin geman uh, gooso bat izan eta ez bel duikk hori dina. Eeta orduan uh, zurekin pertsatu dugueta tenikhanakon bon? Ados, baina berriz itxasoratuko nahiz. Eh, onartzen dut, kargori, baina itxasuan eh, betetuko dut. Oduan olein ditut, sortzi urte, berriz eh, marin elbezala. Unzi desberdinetan, eta baita eh, ziburun, eh, endaian, eta legeitio ere eta ah, bizi eh, eh, aberatxan. Eka etion ere, ganduzu, baina ez zela berrizit zure uh, arba suen uh, lurretarat? Bai, gure txeko guziak, mila behazion da iruruita behazian, aitak eta emengo ieslariekin montatu zuten enpresa bat, uh, azkar, uh, gehi bat ieslari lana emateko ere, eta enpresa horrek porrotekin zuen, beste bestainiz, lantegi txipi, erdi, tamaino erdikoak, Uh, TV uh, eta charto sutelarik 6,8% gaina hobengabe estatuari. Dan LNZ nolakoik. Ta ordan itekinak eta galdu zituzteno ta eta itzuli zen bilbo aldera ta hmm. familiaekin na 2007atik <coughs> 2007tik manu tani hemen gelditu gira. Ipagaldean, da beraz, e, bai honako diozesako apesan nahiz. Baina, e, e, neetako eskolegia bat da. Ego eta e, izan ego edo Ipag, e, amatxiren afartaganean, e, bon, sen ditzen dut egia buga gabe Ajunte eskoaldun. Eskolegitak eta... Bai, baina... E, ikusi behar da zerra nahi duen eskaldun, ze badira eh, eskolegian, eta bakotxak badu bere aberrastasuna. Mm -hmm. Gure aberastasuna da, han eh, aragaten inginarik, ah, zuek frantzesak, <gülüyor> ipagaldeko frantzesak, eta hemen, zuek espainolak. <gülüyor> beti da ola, eta benaguk aurretatik Bagenik egun eskaldunaginela, eta irri tenginuen horien zutekin. Ez beti, bazien, mm. bazuek uh, gaistoki egiten zuten a kokotero eta orakoak. Kokotero. Ja. Nire eskualtasuna justokit, autatu eh, dut hemen Imanol uh, gustuko ziren duzun kantaria? Baiz ez autu dut Imanol. <coughs> bai ona montatu nuen... Uh, holako eh uh, la zupango uh, baiunako zupaldean eh uh, frantses frantsesa erak, erakasteko hango majoquierak eta portuguesak, eta, eta bazien islariei batzuk eta xestako aktienak an ambizienak eta ezekite frantsesik eta ian hartan imanor eta etortzen ziren eh uh, frantsesa eta Eta iten ginituen uh, gero otkontzak, arabiak ekin eta denekin eta emanueltak gita gitarrekin kantatzea. Eta beti izan dut uh, olako odiskide handi bat, berarekin da pena handi hartu nuen, joan zelarik. Zetako bere boza neok ez duken, hmm. kantari handi bat zen, uh, oso emana, eskainia, eta bai, bere kantuen zuteago zaidegada nire eskaltasuna, imanolo nire euskaltasuna baso batzata ez duzu altzenea logikorik nire euskaltasuna borre batzata ez du... Lostorreri Mire Euskaltasuna bide bata eta ez du zaldizkori Mire Euskaltasuna lore bata, eta ez du aldarerik. euskaltasuna itxaso bat eta ez du almiranteri Gire euskaltasuna liburu bat da eta ez du sotanari Gire euskaltasuna mundu bat da eta ez du amerikari Mire euskaltasuna berso bata eta ez du txabelik. Mire euskaltasuna baso da eta ez du zuait zenea Mira euskaltasuna liburu bat da ez du sorta narik Mira euskaltasuna mundu bat eta ez du amerikarik Mira euskaltasuna pekatu bat eta ez du meazculparik Ieuskaltasuna bekatu bat da Tareztu mea kulparik Bine ueskalta surat pekatua tae Tareztu mea kulparik Bine ueskalta surat pekatua tae Tareztu mea kulparik da, da, da, da, da, da. Nire euskaltasuna kantuarekin eta Mikel epaltzak kautatua. Oiterazen hau zuat beraz Mikel Epaltzarekin girela. Jantzaren homonier gisa orkestu zaitugu, baina baite duzu ere idaztea, soktu dituzu ere alkarte batzu, beti gaiunen inguruan, eh? inspirazioa ez dautzu eskas, itxas, gazteria, Uaina, maztekinna egin ziuen el karte bat eta beste Europa mailako e, Marialko ornakunde eta horietan izan zira sortzaile eta ala, karte desberdinak sortu dira. Bai, e, beraz itsasotik e, sortzi urte e, ondaan e, gazteak eta nahi zuten hititzatu e, e, sentitzen ziren, Ez entzunak eta etzakiten uh, portuan horreak nog zuen, da hori nahizuten izahartu. Tauktakotzo sohtu ginuen uh, ziburun, baita ere ipagalde eta egoalde guzian, uh, elkarte uh, bikoitz bat uh, eskoadiko itxera zedia uh, getariko portuan sohtu ginuena, bestaldekoa agantzale gazteekin eta itxarazte dia, ziburuko kaian ego eta lemitzuko gauza engin nuena, da zen inkesta bat, agantzale gazte, noxira eta zen nahi duzu. <laughs> inkesta frantzi guzian edatua izan dena, seire kasi izazpireun uh, gaztek erantzuna eman zuten. Da horti landa, sortu dira, uh, ekintzak, uh, proiektuak, uh, Adibidez, itxasua garbitzea, zaborrak uh, eta ekarzeko, hondakinak eh? eta ekarzeko itxasotik uh, lehojera. Uh, gero, ba, kooperatiba txiki bat bezala jendea laguntzeko diruz, uh, uh, meileguak eta emateko, hain ba, izgauza sortu ditugu. Uh, eta errenkontruak biziki inporta, importantea da, E jendeak kuruzatzea. Jendetan bada indag bat, ez dakite jendeak indarra dutela. Ez dakite eta hori badira ba jakin gabe be sta indarra hori e, agertzen eta horra zeikik importantada jendeak kuruzatzea eta taldeak egitea ekintza e, e, e, e, e eder batekin ekintza e, e, e, e, e inguru batean Eta hor, bon, estutuzko hori denai patuko bena, pruf, mila, mila <laughs> proiektu inditu gu eh, ez bakarrik eh, eskualegian, eskualegitik eh, ateatu diena franzi guzian. Mm -hmm. Ta baita ere, eh, eh, liburu bat zen, nahizuten idazi, nahizuten ien iritsiake man, eta hor hor hor zen altsa Eta erronik segitu nuen, e, txamutila hori, amaj, amaj ale izan dira, eta ezautetzeko, ezautarazteko nor den zer den agantzalea, zer den itxasua, nolakoa den ofizioa, zer gauza handia den itxas gizonen eta bihotza, baita ere emazten tokia. A, ah, hori importantea senta ez dituzu antzi ere masteak. Ah, masteak. Emasteak beste da utzen. Baina hori komunitkoanez masteak ez dutela aski toki toki handi hasendute bizian. Uh, ez bakarrik etxean, lan tokian sozialki ere sendizeko, biharko emasteak bizia ikartzen dute eh yen shavelean baino batte bat eh gero <coughs> eta sentsibilitate bat eta hori sentitu nuen ze portuz ibiltzen ne itzelik, baita Galizian eta <coughs> e, e, Egoaldean eta hemen da La Rochelen eta Emastea Heragusu guzu Mer de Gonguk i e, gisaztzeko humanizatzeko, itxas mundu hori, nola, e, siuchtasunari buruz, e, ahantzale, bizi hau betzeko, itxasuan, zein behar dugu, nola, lan iten aldugun, da nire, ez niz miraritik mirari iten al, iten duen guna, da elkahtu, eta hola hasikin, eh, nena, lagotxelen, mila behazion, darabita zazpian, Galiziatik eta denetik elduzien dani koordinazen ituen, ero izan gira Galizian, izan gira uh, Europan, e, Brusalezen, e, berdin, iakin erazteko, emazten e, e, eta ametsak zointzuk ziren, eta hortan ere uh, usteut uh, uh, ikasi dutala, Eh, zer den eh, eh, euro, egiazko Europa. Egiazko Europa ez da ikazaren eta burdinaren eta artoaren edo gariaren Europa eh, eslearen Europa eta ez daki ize Europa eh, bai ekonomikoki oh diira oinagiak. Baina Europa ez zen sotu ekonomia... Eh, uಶ್ವat izateko. Sortu zen erigusiak bat batzeko eta elgar laguntzeko. Hien Europa, erien Europa. Hmm. Eta ez merkatuaren Europa soil bat alabilakatu da. Eta hola bilakatu da. Eta bedaz, estaduak iten dutena, en ekonomia beztu, eta gehiago dena. Joaten ginelarik, eh, mazteekin, eh, Komisioa European eta Parlamenturat eta eta eh, sozialkin eginuela gauza kaintzinatu, eh, eta erraten zikute, ah, sozial maila ez da guria. Estadu bakotxari da, hori eh, itea, bakotxa bere maneran. Bon. Oduan, ori, eh, erronka ori, eh, Estugu altsatua ah, al anis ah, eh, ah, bada iteko. Mm -hmm. Ale, asko minutoak baitira, kasika. Ja eh, <laughs> oh, da. Beti ja da. da. Etite pasatzen da. Ba. Eh, amar bat erangi dezake duzen bat liburu idatzi edo parter duzu idazketan, hor beste bat bidean da, ispiratzen zaitu beti ono itsas mundu horrek, eh? Be itxas, nola egan itsas munduaren aberastasuna. Uh, argazkien bidez eta hor oh, teresaleku eta izangira ekekin dulan polita ere uh, bil zealeku tasunak. Da Dabai, uh, keinaren oita seian ateratuko da liburu bat. Uh, nun egan gauzak oh, uh, gauk, hemen, ikatitik, uh, liburu horretan agertzen dira. Uh, Frantxe 6 da, zerren uh, Franziako argitalitxe batek proposatu zaten liburu hori iteat, eki ten dute, plazaratzen dute, izena du, peixor doma, giza, uh, giza gantzale, peixor doma, lomonia de la mer, e, ustute, meretzi urutan dela, berreunda hamar paia ditu, eta ikainaren, eta uh, seian atelatuko da, Franzi osoan, uh, Ba, ba, gauza da, uh, el araztea, jakin araztea, uh, zertaratu nahoen mundua. Hmm aipatuko dugu eh, berantago beraz Pe Do ateratuko delarek ere egogeita hasiko dugu eraiten zuler, Bauen azken azken gauza batzurekin aiipatu nahi nuna elizari buruz, Zuri mentoa zerrek zen da dauzun zerrek arzen duen elizak zerduen honik zureko. Jesu Kristo da. Jesu Kristo bere persona. Erengo unean, siberoko aurreken ginen, komunionia prestatzen da, batek uh, erantzunen egin dut. ili vivan, Jezu? <laughs> da. Kaldea honan da, hori? Ba, da, da bai, hori da. E, bizi, bizi zen bauzu evangelioa da, historikin lotura, hori, hori da, Elisa. E, Elisa ez da, eraikidura handi bat, muinean eta funxean, zerrekartzen hauen horrek. <laughs> aintzina segitzea, berotasun bat, mundua maitatzea, ikustea ez ni nahizela uh, jabe, egiaren jabe, bera dela maitasun ituhi, eta ituhi hori atxeman dezaketela, hienden guzien baitan, hori da, Jesus denena nahia da, ez bakarik erizan direnak, kanpoan ere, entako uh, egiazko e, e, eriza, ez da uh, pareta zegina, Baizik eta jende eta zta, uste duguna baino zabalagoa eta barneagoa eta beroagoa da sinesten eh, baitut eh, eh, bere presentzia, bere espirituaren presentzia jende baitan. Elizaka oai, azkenik zer faltaluke da zer obetu behar luke? be mundua maitatzea. Ta mundutik eh, ikastea. Zer den maitatzea, zer den esperantza izaitea, zer borokatzea, lan eitea. Uh, nik uste dut, uh, erriak faltatzen, due, faltatzen zaiona erriari, lehen haipatzen ginoen eskaldun fededun, hor bazen, uh, bom, iturri bat fedea. Na nik uste Elizak ikertzen duena, edo Jesu Christo da nola da espiritualitate bat. Ez uh, mutu hor... Uh, bakariki uh, leku uh, iten dugun ari eso gero ari buruz nola denekin lan egin gaztekin, eta eta horrek ekartzen e, duena e, Elisa da esperantza bat ekar dezakena, hor, eta ora esperantza hori landu behar da eta e, Elisa da esp nun esperantza lantzen dentokia mm -hmm. uncha hitzaekin Bai. Eskertuko zaitut. Hune <laughs> arti eto gerik, <laughs> Mikele Paltza. Eta mil esker entzuleeri, soportatzean, er, itzak. Han izgauzabe ginituen erraiteko. Edan eh. ditugu zure itzak. Edan. <laughs>